Tizenötödik fejezet. Kéretlen tanácsok. Meg fog változni az élete? Tessék? Az élete? Meg fog változni? A nő, aki Elizabeth előtt állt a sorban, a bankban, rámutatott a hasára, és fancsali képet vágott. Megváltozni? kérdezte Elizabeth naívan, és úgy nézett a hasára, mintha most látná először. Ezt meg hogy érti? Azon a héten már hetetszerre érezte a kötelességének egy vadidegen, hogy figyelmeztesse az eljövendő változásra, és kezdett nagyon elege lenni belőle. Elvesztette az állását, a kutató munkáját, az uralmat a vizelettartás felett, ha nem hajolt előre, nem látta a lábuját, nem tudott aludni, pattanásos lett, fájt a háta, és persze ott volt a sok apróság, ami mindenki számára magától értetődik, aki nem terhes. Például az, hogy befére a kocsiába a kormány mögé. Igen, már rég orvoshoz kellett volna mennem, felelte a nőnek Elizabeth, és a hasára tette a kezét. Összerint mi lehet ez? Remélem nem valami rossz indulatú daganat. A nő szeme egy pillanatra tágra nyílt a döbbenettől, aztán haragosan összeszűkült. Kisasszony, csak ne okoskodjon! Mordult rá. Amikor egy órával később a zöldségesnél Elizabeth ásított egyet, egy sprődhajó asszony azonnal ingatni kezdte a fejét, mintha a fáradtság gyenge jellemre vallana. Leszám ennél fáradtabb, is majd meglátja? Aztán kis előadást tartott a hisztis két évesekről, az idegesítő három évesekről, a koszos négy évesekről, a réimes öt évesekről, és persze... Utána következtek a kezelhetetlen kis kamaszok, meg az elviselhetetlen nagy kamaszok. Elmondta, hogy a fiúk, míg a lányoknál is rosszabbak, vagy épp fordítva, és be nem állt a szája, amíg az összes szatyra meg nem telt a pénztárnál. Akkor aztán beszállt a hatalmas családi autójába, hogy hazasíessen a saját borzalmas kölykeihez. Felül nagy a hasa, fia lesz, közölte a benzinkutas. Felül nagy a hasa, lánya lesz, közölte a könyvtáros. Isten megajándékozta magát, közölte a pap, aki ugyanazon a héten pár nappal később látta a temetőben, hogy Elizabeth egyedül áldogál egy sír mellett. Dicsőség Istennek! Nem Isten volt, mondta Elizabeth, és az új sírkőre mutatott, hanem Kelvin. Elizabeth megvárta, hogy a pap távozzon, aztán odahajolt a sírkőhöz, és végigfuttatta az ujját a bonyolult véseten. Kárpótlásul a történtekért új sírkövet készítettünk, és ezúttal rá fog kerülni a teljes szöveg, ígérte a temetkezési vállalat. De Elizabeth úgy döntött, hogy lemond Marcus Aurelius bölcsességeiről, és inkább egy kémiai reakciót vésett fel, ami a boldogság képlete. Rajta kívül senki nem ismerte fel, de nem is kérdőjelezte meg senki. Most már felkeresek egy orvost, Kelvin mutatott a pocakjára. Emlékszel Doktor Masonre, aki megengedte, hogy a férfi csapatba nevezzek? Úgy nézett a sír feliratra, mintha választ várna. 25 perccel később megnyomta a gombot egy szűk liftben. Egy szalmakalapos kövér férfi is felfelé jött, és Elizabeth sejtette, hogy nem ússza meg tanácsok nélkül. És nem tévedett. A fickó oda tette a kezét a hasára, mint amikor a természettudományi múzeumban a látogatók megfogdoshatnak egy preparátumot. Gondolom, jól lesik kétszer annyit tenni, mint korábban. De ne feledje, a babának nincs rá szüksége, hogy az anyuka túlzásba vigye. Korholta és megpaskolta Elizabeth hasát. Vegye le rólam a kezét, vagy keservesen megbánja. Elnye, belnye, kop, kop, kop, énekelte a férfi, és még dobolt is egy kicsit Elizabeth hasán. Elnye, belnye, kop. Elizabeth szemrebben és nélkül ágyékon vágta a retiküljével, amiben aznap egy jó nehéz kőmozsarat cipelt. Egy laborfelszerelésboltban vette reggel. A szalmakalapos fickó összegörnyed kínjában. A liftajtó ajtó kinyílt. Remélem pocsék napja lesz. Sziszegte Elizabeth, aztán végig a folyosón, ahol egy szemüveges, bészból sapkás két méter magas gólya fogadta. A csőrében egy kék, és egy rózsaszín csomagocskát tartott. Elizabeth Zott vagyok, dr. Mason páciense, fordult Elizabeth a recepcióshoz. Elkésett, közölte fonyosan a recepciós. Öt perccel az időpontom előtt érkeztem. Sok papírt kell kitölteni. A recepciós átnyújtott néhány nyomtatványt. Féri munkahelye, fér telefonszáma, férj egészségbiztosítása, férj kora, férj bankszámlaszáma. De hát mit gondolnak? Ki fog szülni? kérdezte Elizabeth. Az ötös számú vizsgálóba menjen, a folyosó végén balra a második ajtó, vetkőzön, levegye fel a köpenyt és töltse ki a többi papírt. Ötös vizsgáló, ismételte Elizabeth. Lehet egy kérdésem? Minek az a gúja? Tessék? A gúja. Minek az egy szülésznőgyógyász rendelőjébe? Mintha konkurenciát reklámoznák. A legtöbben bájosnak találják, az ötös vizsgálóba menjen. Na de ha minden egyes páciens száz százalékig biztosan tudja, hogy a gólya semmit nem fog tenni érte, hogy megúszza a szülési fájdalmakat, akkor minek kell ez a gólya mese? Doktor Mason, fordult a recepciós egy fehér férfihez. Itt a négy órás páciensse, késett. Próbáltam az ötös vizsgálóba küldeni. Nem késtem, ellenkezett Elizabeth. Pontos voltam. Azzal az orvoshoz fordult. Doktor Mason, ön valószínűleg nem emlékszik rám. Kelvin Evans felesége. Vágta rá meglepetten a doktor. Azaz elnézést. Halkabra fogta a hangját. Kelvin Evans özvegye. Pár másodpercig hallgatott. Azon gondolkodott, mit mondhatna. Őszinte részvétem, Mrs. Evans. Dr. Mason ügyetlenül rázogatta Elizabeth kezét, mintha egy pohárka koktélt keverne. A férje jó ember volt. És jó evezős. A vezeték nevem zott. Kelvin és én nem voltunk házasok. Elizabeth várta a helytelenítést, de az orvos csak zsebre tette a tollát, és karon fogva folyósó végéhez vezette. Evans és ön néhányszor eveztek a nyolcas csapatonban emlékszik? Hét hónapja lehetett. Jól ment, de aztán mégsem jöttek többet. Miért? Elizabeth meglepetten bámult rá. Ó, bocsásson meg, szabadkozott doktor Mésze, nagyon sajnálom, hát persze. Evans. Evans elújít. Őszinten részvétem. Zavarában a fejét rászt, amiközben kinyitotta az ötös vizsgáló ajtaját. Fáradjon be, kérem. Foglaljon helyet. Még mindig evez? Mármint természetesen nem. Ostoba kérdés volt, hiszen az ön állapotában Dr. Mason megvizsgálta Elizabeth tenyerét. Milyen különös. Még mindig megvannak a bőrkeményedések. Evezőgépen szoktam mevezni Szent ég. Baj? Kevin épített egy evezőgépet. Miért? Csak úgy. De ugye ez nem baj? Nos, feltételezem, hogy nem. Csak még sosem hallottam olyanról, hogy valaki kedftelésből evezőgépet használna. Főleg nem egy állapotos asszony. ha belegondolok, nem rossz formája a szülés felkészítésnek. A szenvedés szempontjából. Meg a fájdalom. Igen. A fájdalomra és a szenvedésre jól felkészíti az evezés. Dr. mézen azonnal rádöbbent, hogy megint ostobaság csúszott ki a száján. Elizabethnek nyilván bőven volt része fájdalomban és szenvedésben Evans halála óta. Nos, akkor megnézzük, hogy állunk oda bent? Mutatott a vizsgálóasztalra. Becsukta az ajtót, és a paraván mögött várt, amíg a páciens kőzött, és felvette a köpenyt. A vizsgálat gyors és alapos volt egy-két kérdéssel. Mi a helyzet a refluxal? van-e puffadás, milyen az alvás, mikor mozog legtöbbet a baba, mennyit mozog, és végül a nagy kérdés. Hamarosan eljön a szülés ideje. Miért nem fordult Elizabeth már korábban orvoshoz? Lefoglalt a munka. Felelte, de ez nem volt igaz. Valójában azt remélte, hogy a terhesség magától megszakad. Hiszen a vetélés nem ritka dolog. Az ötvenes években abortusról szó sem lehetett. És leányanyaságról sem különösebben. Maga tudós, ugye? Kérdezte doktor mészen odalentről. Igen. És a Hastings kutatóintézet továbbra is foglalkoztatja? Ezek szerint haladóbb szemléletűek, mint gondoltam. Kirúgtak. Szabadúszó vagyok. Szabadú szó tudós. Ilyenről még sosem hallottam. Hogy megy? Nem túl jól, sóhajtott Elizabeth. Dr. Mason érezte a hangjából, hogy nem szabad tovább faggatnia. Gyorsan befejezte a vizsgálatot, itt-ott megkopogtatta a hasát, mint egy díjnyét. Minden a legnagyobb rendben, mondta, és levette a kesztyűjét. Amikor Elizabeth nem felelt, és el sem mosolyodott, halkabban hozzátette. A babával minden rendben, de ön, gondolom, nagyon nehéz. Elizabeth nagyon meglepődött, mert most először történt, hogy valaki együttérzéssel fordult felé. Gönyben ábadt a szeme, attól tartott, hogy elsírja magát. Nagyon sajnálom, szólt doktor Mészen halkan, és úgy tanulmányozta a nő arcát, mint egy meteorológus a készülő vihar. Nekem bármikor szólhat, ha segítségre van szüksége. Két evezős, egymás között, bizalmasan. Elizabeth lesütötte a szemét. Alig ismerte az orvost. És ami még rosszabb, úgy érezte, hiába próbálja doktor Mason megnyugtatni, nincs létjogosultsága az érzéseinek. Elizabeth már-már azt hitte, ő a világon az egyetlen nő, aki nem akart gyereket. Amikor megszólalt, a hangja tele volt bűntudattal. Őszintén szólva, azt hiszem, ez nekem túl sok. Nem terveztem, hogy anya leszek. Nem minden nő akar anya lenni, felelte doktor Mason. Egyetértése meglepte Elizabetet. És nem is való minden nőnek az anyaság. Elfintorodott, mintha eszébe jutott volna valaki, akire ez ráillik. Engem is meglep, milyen sok nő akar gyereket, annak ellenére, hogy a terhesség milyen nehéz. A hányinger, a terhességi csíkok, a szülés halálos veszélye. Ne aggódjon. Magával minden rendben van. Tette hozzá gyorsan látva a páciens rémült arcát. Csak azt mondom, hogy úgy kezeljük a terhességet, mintha valami egyszerű hétköznapi dolog lenne, pedig inkább olyan, mintha elütné az embert egy teherautó. Csak a teherautó fele annyi kárt sem okoz. Dr. Mason krákogott, és írt valamit a mappájába. A testmozgás viszont tényleg sokat segít. Csak abban nem vagyok biztos, hogy ebben a stádiumban az evezőgép feltétlenül jó választása, mert ha nekiütközik a szecs csontnak, az komoly problémát okozhat. Ismeri Jack Lallan műsorát? Szokta nézni? Jack Lallan neve hallatán Elizabeth elfintorodott. Értem, ezek szerint nem kedveli. Se baj, akkor marad az evezőgép. Csak azért evezek, mert akkor kifáradok annyira, hogy aludni tudjak. Vallotta be Elizabeth halkan. És mert azt hittem, hogy attól talán, hogy értem, vágott közbe doktor Mészan és körülnézett, mintha arról akarna meggyőződni, hogy senki nem hallja őket. Nézze, véleményem szerint egyetlen nőnek sem muszáj elhallgatott. Szóval véleményem szerint nem szabadna ismét elhallgatott. Egy egyedülálló nő. Egy, egy özvegy Nem szabadna, hogy muszáj legyen megtartania. Na mindegy. Nem fejezte be, hanem a pályáért nyúlt. Minden az evezőgép gondoskodik az erőnlétről, és a babának is jó, ha ön egészséges. Jobb a vérkeringés az agyban. Észrevette, hogy a baba nyugodtabb, amikor ön evez? Talán az előre-hátra mozgás miatt. Elizabeth megvonta a vállát. Hány kilométert evez? Tízet. Minden nap. Néha többet. Az orvos fütyentett. Ez igen, napi tíz kilométer. Hiába, a terhesnőknek tényleg elképesztő a tűrőképességük. Tíz ezer, és néha több ez. Hát nem is tudom, mit mondjak. Aggódva nézett a nőre. Van valaki ön mellett, aki segít? Barátok, családtagok, az édesanyja. A kisbabákkal sokat endő, nem könnyű. Elizabeth hallgatott. Szégelte, hogy nincs senkie. Pontosan azért fordult dr. mészőhöz, mert Kelvin állandóan azt mondogatta, hogy az evezősök mindig számíthatnak egymással. Van valaki, aki segít önnek? kérdezte ismét az orvos. Van egy kutyám. Az jó. Egy kutya nagy segítség. Védelmező, empatikus, intelligens. Milyen kutya? Kan vagy szuka? Kan. Várjon, azt hiszem emlékszem is rá. Három óra van, vagy valami ilyesmi a neve. Ronda nagy keverék. Olyasmi. Kutya és evezőpad. Dr. Mícen megint írt valamit. Remek, pompás. Letette a tollat és a magpát. Nagyon szeretném, ha visszatérne az evezéshez, amint teheti. Várom a csónakházban mondjuk egy év múlva. A jobb kettes ülésemre kellene egy jó evezős, és maga pont megfelelne. Persze ehhez babysitterre lesz szüksége, mert a babát nem lehet a hajóba ültetni. Elizabeth felvette a kabátját. Nagyon kedves doktor Mason, de épp ön mondta, hogy engem hamarosan előtt egy teherautó. Felfog gyógyolni belőle. Higgye el, az evezést illetően csalhatatlan a memóriám. És emlékszem, mennyire jó volt ez a csapat. Kitűnő volt. Kelvin miatt. Doktor Mason meglepetten nézett rá. Nem, mizott. Nem csak Evans miatt. Mind a nyolc csapattag egyenlőnek számít. Mindenki. Most, hogy kicsit többet beszélgettünk, már nem aggódom annyira ön miatt. Hatalmas sok lehetett, amikor Evans meghalt. Ez pedig, Elizabeth hasára mutatott, szintén. De minden rendben lesz. Talán még jobban is alakulnak a dolgok, mint gondolná. Egy kutya, egy evezőpad, és a kettes ülés a csapatban. Tökéletes. Megfogta és vidáman megszorította a páciense kezét, és bár a bizakodó szavak talán túl derűsnek tűntek, Elizabeth mégis úgy érezte, végre megérti valaki.